Két, az négy. Eljátszva az nem. nem. Én csak boltba járok. Sajnos kosztába már nem. Nem. Másik nem. Ahó. Elég. Hey, fel Jancsi. A, a Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kell már itt? Mikrofon próba egy, egy, egy, egy, egy, egy, kettő, három, egy kettő egy, egy, egy, kettő, három. Szól 06, 877 szól, a van a all Hát, hogy ez egy jelentés az árbockosáról, és az árbockosáról jelentő matróz visszajelzés szeretne. Oké, rendben van, internetes csúszás 40 másodperc. Azt kérdeztem, szóle? Engem lehet-e hallani? 061877, 0877, ha effekt van. Azt Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó Hát akkor kezdjünk a szokásos pozícionálással. Ma 2020. január 30-a van, amivel az következik, hogy holnap még januárban, és szombaton már, akinek nincs matricája, és megye határ meg egyebek, akkor azt megbüntetik. Én vettem, Önöket is biztatom. Ez talán nem kereskedelmi tevékenység. Va tehát 2020. január 30-a van, csütörtök, és hetes perc mulat reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala járás műsora. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szól a rádió, úgyhogy hál' Jó Jól van! Oké! Okay. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ahó, szól! Helyes. Ez ugyan több volt, mint 40 másodperc csúszásban, de. Jó reggelt! Jó reggelt, a interneten szól. Tökéletes. Akkor meg volt a pozícionálás, illetve annak egy része. Jó reggelt! Jó reggelt, interneten szól. Köszönöm! Azt is elmondtam, hogy ma 30-dikon és csütörtök, azt nem mondhattam el, hogy már 8 perc elmúlott 7 óra, mert múltkor még csak 7 perc elmúlott, így múlik az idő. Plusz tartományban vagyunk, a kékestető valószínűleg mínusz van, ott talán hó is van. Ma hosszú idő után nem kellett vakarni a szélvédőt, rajta volt valami izé, de az könnyedén lejött. Az utak mindazonáltal kicsit csúsznak, és ha minden igaz, akkor aki reggel közlekedik, az fogja látni a napot. Hogy én fogom-e látni a napot, azt nem tudom, mert hogy a velem szemközt lévő helyiségben le van húzva a az következik, hogy nem valószínű, hogy látnám, hogy mi a helyzet. Valami közintézménynek látom az ablakait, ami mögött ég a villany fogalmam sincs, hogy az micsoda, pedig most már minden nap itt vagyok, de amikor korábban itt voltam, se tudtam. <tökség> Annak idén a Kaliszó rádióban rendszeresen megkérdeztem, hogyha kinéznek az ablakon, akkor mit látnak lehet, hogy ezt magamra is kéne vonatkoztatni. Ez a Kéjfej minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János korhatáros 14 éven uliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott és ajánlható műsora. Egy bátortalan kísérlet arra, hogy néhányan önök meg én elválasszuk a fontos a talantól Oké, rendben van. Elválasztjuk a fontos-ta a talantól fontos És akkor mi van? Itt volt a múlt héten ez a Schubert Norbi hír, amiben újdonságok már nincsenek, ám most meg azt lehet olvasni, hogy Schobert Norbertnek a híre eljutott Angliáig is. Most aztán ember legyen a talpán, aki eldöntheti, hogy ez fontos vagy fontos talán. Hogy kedveseink, akik vagy a feleségeink voltak, vagy csak a barátnőnk és gyereket szültek, és utána nem fogytak vissza arra a manöken alkatra, amivel korábban rendelkeztek, hogy akkor most ezzel kapcsolatos polémia mit érdemel és mit nem. Megmondom őszintén, hogy ez a téma engem teljesen hidegen hagyott. Ami Niedermüllert, Pétert illeti, vele utoljára tegnap beszéltem, hogy miről legyen közömbös, kettőt találhatnak. Azon gondolkodtam, hogyha velem lenne kapcsolatos ez a történet, és én mondanék olyat, aminek a környezetemben lévők, barátaim és ellenfeleim más tartalmat tulajdonítanak, mint amit én eredetileg szántam neki, hogy akkor mit csinálnék. A történet annyiban nehéz, amennyiben mondatvadászat folyik. Annak idején volt is ilyen műsor. Talán Szentelászlónak volt a műsora. Niedermüller Péternek bocsánatot kellene kérnie, pontosabban mondva, a Niedermüller Péter bocsánatot kérne, vagy azt mondaná, hogy pontatlanul fejezte ki magát, vagy bármilyen korrekciót tesz, ezek különböző opciók. Hogy az mivel járna együtt, arról azért nem tudok beszélni, mert ő ezt nem tette meg. Az atv -e tekintetben egyébként meglehetősen hülye helyzetben van, mert ugye az eredeti kijelentés a nap hírében hangzott el, aztán volt egy korrekcióról szóló, idézőjelesen korrekcióról szóló műsor az egyenes beszédben, már pedig miért kell valamit korrigálni, amit az eredeti elhangzása idején, hajrá MSZP, nem korrigáltak. Véletlenül se szeretném azt mondani, hogy Niedermüller Péter belelépett abba a folyóba, amiben én már jártam. De a hajrá MSP azért valami rokonvíz volt, már amennyiben egyáltalán van olyan, hogy rokonvíz. So, 061877, 0877, ami foglalkoztatja önöket, beleért, vagy ha semmi se foglalkoztatja önöket, akkor ma nem fognak unatkozni, mert a tegnapi nap után, meg a tegnap előtti nap után én összeszedtem magam, és úgy döntöttem, hogy, hát ha azt nem is mondom, hogy elszórakoztatom önöket, mert hogy ezek itt most szórakoztató témák-e vagy sem, de minden esetre, hogy ezt a magyar mondja, szóval tartom önöket. Fújja az orromat, megfáztam. A koronavírusról és az általa okozott betegségről olyan sokat nem beszélgettünk, nem is Gáborral néhány mondatot talán. Nekem a koronavírusról az jut az eszembe, hogy amit már önök is kérdeztek egyébként, hambarabb semmit, hogy a british elvész megszüntette volna Kínába járatait, hogy vajon a magyarországi járatok, Peking, Shanghai, hogy azoknak a fenntartása mennyire célszerű vagy célszerűtlen. Bár nem hiszem, hogy a célszerű és a célszerűtlen itt most a legjobb kifejezés. Aztán van itt ez a konkrét történet, amikor lázasan elvitték az egyik járatnak a kínai pilótáját, akiről minden karantén nélkül megállapították a repülőtéren, ami hol ferihegy, hol Ferenc, hogy neki nincs ilyen jellegű betegsége, így aztán az utasokat szabadon is engedték, mehettek a hány irányba akartak, aztán tegnap meg azt olvastam, hogy karanténba lakták, már azt követen hogy elhagyta a repülőteret a kínai pilótát. Én nem gondolom azt, hogy egy ilyen helyzetben, mint amit itt a koronavírus kapcsán megélünk világszerte, minden protokollt be lehet tartani. Egyáltalán, hogy az emberek tisztában vannak-e a protokollal? De azért abban van valami magyaros ügyintézés, amikor pikpak, vagy majdnem pikpak eldöntik, hogy az illetőnek nincs ilyen betegsége, majd karanténba rakják. Azok viszont, akik megfertőződhettek, hettek, hangsúlyozom, hettek, hattak, feltételes mód, azok ki tudja, merre járnak, mint az örkény Istvánféle pogácsa. Nincsenek rokon történetek, legfeljebb rokon emberek vannak, de erről meg eszembe jut ez a röszkei áttörés. Ugye a röszkei áttörésből már több is volt, nem vicces téma, ami a röszkei áttörést illeti abban számomra a legriasztóbb. Nem csak az, tehát két riasztó dolog van. Az egyik az, hogy megtörtént. A másik pedig az, hogy abban a referencia közegben, ha ez egy megfelelő kifejezés, amelyben én tengetem napjaimat, inkább passzívan, mint aktívan, mert hogy egyébként nem vagyunk egymással szóban, csak olvasom az ő jelentéseiket, még a Filipovot is elvesztettem, de mondjuk ennek én vagyok az oka, az elmúlt időben a mackó nem alszik olyan mély álmot, mint én. Ezt inkább vonatkoztassuk a barlang rétre, hogy elhagyom a fedélzetét a műsoromnak, aztán így a szó átvitt értelmében bemegyek a barlangokba, és onnan ki jövök, ahol nem kizávlag alszom. De egy egyik szavamat a másikban ne sem, szóval, hogy... Egyesek egészen a kassai bombázásig jutottak, hogy ez valójában egy provokáció. Gyakorlatilag a kutyacsóvája, Albánia megtámadása, ha még emlékeznek a filmre. Szóval a az a lényege, hogy ebből egy kuk se igaz. És azért ez nagyon mélyen megfogad. Szóval, hogy... A bizalmatlanság odáig jusson, hogy miközben videófelvételek vannak, legyen arra igény, és legyen arra megfogalmazási erő is, hogy itt valójában statiszták vágtak át drótokat, és statiszták lépték át a határt, és valójában kinek pártja, kinek kormánya, mindannyiunknak kormánya, de nem mindannyiunknak pártja. Ezt valójában egy megtervezett akció keretében hajtotta végre, abban van valami félelmetes, akkor is, ha nem igaz, hát még, ha igaz lenne. Egyetlen egy dolog van, ami nem azt mondom, hogy emellett a verzió mellett szó, de én néztem a magyar televíziódását, amely nem csak akkor érdekes, amikor Karácsony gergely interjút készítenek, hanem volt egy fiatal ember, aki tudósított Horgosról. És akár hiszik, akár nem, ebben a Horgosi tudósításban az hangzott el néhány órával az áttörés után, hát most éppen Horgos belvárosában nem lehet látni azokat az embereket, akik korábban áttörtek, mert egyébként ők csoportosan együtt tartózkodtak, de találkozott velük a fiatalember, és azt állították, hogy ők videófelvételt készítettek, már maguk az áttörők is videófelvételt készítettek az áttörésükről, és hogy ezt egyébként a magyar televízió rendelkezésére fogják bocsájtani, amit a magyar televízió rövidesen be is fog mutatni. Most nézzék, ezzel az utóbbi két dologgal én nem találkoztam, tehát nem tudok arról, hogy átadtak volna ilyen videófelvételeket, és egyáltalán nem láttam ezeket a videófelvételeket, csak azokat ismétlik. Unosuntalan, amelyeket aznap lehetett látni, de abban volt valami hajmeresztő, és volt valami egészen hihetetlen, hogy illegálisan át törő emberek miután visszakergetik őket, a magyar televízió tudósítójának ki tudja milyen nyelven és milyen módon elmesélik, hogy nekik van erről videófelvételük, hogy ők egyébként saját magukat miért videózzák, amikor áttörnek rösszkénél, ezt ne kérdezzék meg tőlem, de nem elég, hogy levideózzák, de valami ismeretlen célból, hát hogy ez mi lehet, ez, ez inkább ilyen önmagamutogatás, de hát én azt feltételezem, hogy aki ilyen körülmények között, mint amilyen körülmények között él és átmegy a határon, hát azért az nem az exhibicioristák exhibicionistája, de hát fenn kell tartom a tévedés kockázatát. Mondhatják azt, hogy én sokat iszom, de annyit nem, ezt a saját fülemmel hallottam, a saját szememmel láttam, ugyanakkor a videó felvételek már nem jutottak el az élmény szintjéig. Lehet, hogy átadták, lehet, hogy bemutatta a magyar televízió egyes csatornája, de azt valami olyan tette, amikor én nem láttam. Csak hogy mik vannak és hogy kell vigyázni. 061 877 0877. Itt van ez az egészen fantasztikus történet a térei ösztöndíjről és Bartók Imréről, aki az özvegy invitálása dacára nem szeretett volna részesülni ebből az ösztöndíból, aminek következtében január 9-én kapta az örömhírt, hogy ő képviselheti Magyarországot az Irodalom Éjszakája nevet viselő programon. Január 21-én érkezett a Térei ösztöndíj hír, és aznap meghoztam az ezzel kapcsolatos döntésem írja. Január 22-én a minisztérium visszavonta a részvételemet az irodalom éjszakáján. És a levelet, Nagy Gabriella az által ismert szerkesztő engedélyével tette közé, drága Imre. A külgazdaság és külügyminisztérium külföldi magyar intézetek és évadok főosztálya január 22 én visszavonta a jelölésed, mint tudod hár, három javasolt szerző közül egy általam választott író képviseleti Magyarországot az irodalmi éjszakáján, én téged választottalak, megbeszéltük küldtél anyagokat, aztán egyszer csak jött a levél. Semmil, sem orbó lüzi projektvezető nem értünk egyet ezzel a döntéssel, de nem tudom tenni, az indoklásokban azt írták megváltozott a koncepciójuk. Ez van, nem kommentálom, sajnálom Imre, szomorú ez ölelleg gé. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó. A Magyaros intézést említette itt a ritz kapcsán. Van még egy történet, amivel nagyon érdekes volt a hatóság intézkedése, illetőleg a menete. Ez a házaspár, akitől elvették a gyermeket novemberben megkísérlik a rendőrök a kiskorú védelme érdekében a gyermeket elhozni, majd amikor 15 fő miatt nem tudják ezt megtenni, két hónap múlva mennek vissza. Jó, én a, én a két történetet semmilyen vonatkozásban nem helyezném egymás mellé, tehát ahogy szokták mondani, darab-darab. Egyikről se tudok sokat, de valamit tudok róla, és látom az ön Elolvastam. Az indexen ezt a történetet, ez azonban olyan bonyolult, hogy én írid le most a bátorságot, amivel ön ezt kritizálja, ha csak nem egy hozzá, én az, tehát én hozzátartozó. Azt gondolom, hogy egy rendőrségi akciót meghiúsítanak. Ezt követően két hónap múlva megyünk. Nem tudom, hogy milyen jogi eljárások lehetségesek. Elnézést, ön, tiszt, ön tisztában van azzal, hogy feleviteli fórumok, vagy egyéb, egyéb dolgok mik akadályozhatják a rendőrséget abban, hogy ennyi idő teljen el az első és a második akció között. Én azt értem. egy kiskorú veszélyeztetése miatt a gyermeket ki akartak emelni, ezt novemberben... Én ezt értem, de önnek van arról fogalma, hogy mi minden akadályozhatta a rendőrséget abban, hogy ezt az eseményt, vagy ezt a cselekedetet másodperceken belül megismételjen én azt gondolom, hogy szakmai atlan volt neki előjárás. Egy olyan nem valakivel lehet, beszél, aki lehet, ugyanannyit nem tud lehet, a történet... Honnan tudja, hogy nem lehet? Két hónapot nem lehet? Két hónapot nem lehet várni egy ilyen akcióval. Honnan nem tudja? Jó, viszont hallásra. Ugye, ami a, a repülőtéri történetet illeti, azt egyébként összevontam, abban is nem tudom, hogy mondtam-e, de ha nem, akkor utólag hozzáteszem a feltételes módot. Ugye, alapvetően a röszkei történet a bizalmatlanságról szól, arról, hogy ma már emberek mi mindent tudnak elképzelni, akkor is, ha egyébként az egyáltalán nincs így, és egyébként írásaikban, amelyek a Facebookon felelhetők, és amelyhez mások hozzászólnak, a minimális kétséget se fogalmazzák meg, nem hogy a tévedés kockázatát. Én ennek a jelentőségét egy tízes skálán tízesre látom. Kassa bombázása e tekintetben egy jelképes cím, és egy jelképes hozzáállást mutat, beleértve, hogy kasa bombázása nem volt jelképes esemény. Az, ami egyébként fedőakcióképpen zajlott, az egy másik történetre utal, csak. mint egy emlékeztetőül, itt említette valaki meg, is emeltem én is be ebbe a történetbe, de az, hogy önök, vagy én, legyen más a sorrend, én, vagy önök bizonyos történetekben, vagy minden történetben olyan határozottsággal bírunk, amilyen határozottsággal egyébként ön a saját vakbelét nem valószínűleg megoperálná, már azt követően, hogy ezt diagnosztizálták, abban van valami tízes skálán kilences riasztó. Ha igazabban azért, ha pedig nincs igaza azért. Különös el arra, hogy indignálodva leraki, és minimálisan se gondol abba bele, hogy az, amit ön tud a történetről, az véleményi alkotásra följogosítja, de kategórikus imperatívuszoknak így rádión belüli közlésére, hát irigylem a bátorságát. 061-877-0877 Visszatérve Bartók Imre történetére, akitől tehát eltekintettek egy irodalmi eseményen, megnyilvánult a külügyminisztérium is, Miután Bartok Imre a Petőfirodalmi Múzeum igazgatójának személye miatt visszautasította a Demetel Szilád által alapított Térei Jánosra elnevezett ösztöndíjat, másnap a Külgazdaság és Külügyminisztérium visszavonta a Bartok részvételét az Irodalmi szakály elnevezési programon, amely egy korábbi megállapodás szerint Magyarországot képviselte volna, ez egyébként egy Magyarországi esemény van Budapesten és Debrecenben is. A döntés hátteréről a hvg.hu megkérdezte a külügyet, a tárca pedig azt válaszolta, hogy megértették Bartok Imre üzenetét postjában egyértelművé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott kulturális életnek. Ezt mi alapján állította a külügyminisztérium a tekintetben? Vannak kétségeim, hogy ezt, ezt a mondatot mi szülte, Írt a minisztérium, amely hozzátette, tisztelik Bartók munkásságát, ez egy ilyen lesz, <coughs> semmi fog meg jól. Amennyiben Bartók Imre jelzi, hogy véleményét félreértettük, és mégsem jelent számára problémát a KKM által a programban delegált szerzőként részévé válni a hivatalos állami kulturális diplomáciának, örömmel jelezzük a szervezőknek, hogy továbbis is az ő szövegével kívánjuk képviselni a magyar irodalmat. Fogalmazott a amely összekötött két olyan dolgot, aminek az összekötésére én képtelen volna. Jó reggelt! Jó reggelt. Abban, amit röszkéről és repültően mondtál, abban én százszázalékosan az utolsó betűk egyetértek, amit én ilyen rösszkénél nem értek, és szerintem azért az mégis a lényegi dolog, hogy először is kik azok a civilek, akik őrzik a határt, és hogy lehetett ez? Ez nagyon egyszerű, ez, ez egy nem tudás, ami nem kell, hogy a birtokodban legyen. Ezeket de, az... de bocsánat, de ez az, amire az ellenzék sem nagyon veri a tamtamot, hogy hogy lehet az, és három darab szerencsét, és ha már civilek, akkor meg milyen jogosítványok van arra, hogy ugye, de, meg, de vagyok, de, vagyok, a de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Géza, megint arról van szó, hogy ezt megint a történet nem ismerete. Ott napközben, amikor nyitva van, határőrök vannak, amikor pedig nincsítva, akkor a belügyminisztérium által szerződött partnerek fegyveres civil ö, őrök vannak. Ebbe, és hogy mi, miért van az, mikor vannak katonáink, vannak rendőreink. Azért, mert a jogszabályok élek. ezt írják elő, ez az, amiért egyébként a városligetben is őrzővédő szolgálatokat vesznek igénybe, és nem Szen a rendőrség. A, kettő különböző, nem, nem, a magyar határőrzése és, és egy építkezés De A magyar, magyar határőrzése e tekintetben nem létezik, hiszen egyébként a magyar határnak az őrzése egy zárt uh, kapunál, nem határőrök által zajlik, hanem ilyen biztonsági őrök révén ezt a jogszabály teszi lehetővé, azt követően vannak ott határőrök, hogy nyitva van a határ, hogy ezt jogszabály annak idején miért állapította meg így, azt a jogalkotótól kell megkérdezni, azt se tudom, hogy ez mikor jött létre, hogy ezeknek a számát mi határozza meg, azt se tudom megmondani, de azt kell, hogy neked mondjam, hogy ez egy egyébként jogilag megismerhető eset, Én csak éppen... Éppen... Ezt, ezt értem. Csak maga, magát a, a tényt, hogy ez egy, ez egy szerintem nonszensz és egyébként ha ott ezek a 60-70, azt a három, három civilt valahogy letámadják, akkor ott tényleg nagyon durva dolgok lettek volna. Hát ez három ember nem, nem, ahogy én láttam, nekik, mint hogy nekik, minthogy civil biztonsági szolgálat, nekik azért még sincs olyan fegyverzetük, mint a, mint a hivatalos. Ezt meg, megint honnan tudod Géza? Honnan tudod, hogy az hát ő, ő fegyverzetük? A videó, mivel... bocsánat, én, a videóban oké, én semmilyen fegyvert nem látok. Én látok átjövő és visszamenő embereket, akiknek az arcát nem lehet látni. Hol láttál te ott fegyvert? Hát a lövést, az hallott. Az hallottad, de nem látod. Géza, én. megint olyasmit mondasz, amit nem is látsz. Egészen elki. De nem, Géza. Ebben de ebben is igazod. De akkor, akkor meg azt gondolom, hogy akkor meg én, mint magyar állampolgár, nehezen tudom azt feltételezni, és lehet, hogy lehet, lehet, hogy jogszabály lehetővé teszi, hogy, hogy civil biztonsági örök mondjuk gépkarabéja, vagy ilyen rendelkezzenek. Ha én igen, akkor én meg... ezt értem, csak azt szeretném mondani, hogy valójában az összeesküvés elméleteknek a szerzése az a valóság eseményein felül mindig az alanyon is múlik. Az alanyoknak az ebben való közreműködőése, vagy közreműködői magatartása azért sokat elárul azokról az emberekről, beleértve, hogy én tegnap H. úrnak, aki örült annak, hogy a fia vízilabda mérkőzésén nem kellett elénekelni a nélkület című dalt, a tegnapi nap nem volt alkalmas arra, hogy ezt jól meg tudjuk beszélni, ma felállítottam, hogy ismét beszéljünk, de még nem telefonált, tehát azt akarom mondani, hogy van valami, én nem tudok egy országnak a pszichiátra lenni, nem is tudnék. Én csak azt mondom, hogy a-típusosan gyanúsak a történetek, és B-típusosan gyanúsak önök, akik ezt furcsán ezeket furcsán ítélik meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Szeretném tisztába tenni ezt a biztonsági őr dolgot, félig meddig szaklóban beli vagyok. Tehát a, ezeknek a fegyveres vagyonőröknek nem a határőrzése a feladatuk, uh -huh. hanem az objektumőrzése. A határ ő, ő, ő, ő, ő, átkelő pontnak, a forgalom ellenőrző pontnak a, az őrzése. Ezek pont ugyanolyan jogállású, tehát ezek nem civil vagyonőrök, mint amit a, ő mondta, a Városligetben meg itt ott látunk, hanem ez egy külön Hát, majdnem, hogy rendészeti szervezet, az a neük, hogy fegyveres biztonsági őrség. Régen iparőröknek hívták. Öh, őket látni például a múzeumokban, Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum. Öh, őnekik igenis van öh, jogosultságuk öh, fegyverhasználatra, el vannak látva fegyverrel, sőt, öh, gépkarabéjjal is, ha olyan helyen látnak el szolgáltatók, például öh, stratégiai tartalékokat őriznek, valahol innaprérin egy kőolaj, tartályt, vagy vagyok benzintartályt, vagy stratégiai tartalékokat, különböző élelmiszerekből, ipari nyersanyagokból, stb. Tehát ők ilyenek voltak. Nekik a feladatuk nem a határ volt, hanem az objekt. Jó, űz. akkor viszont önnek mondom, de nem ön ellen, hanem csak a Gézával való beszélgetés ebbe az irányba már nem tudott elmenni, hogy nekik hány, hánynak kell ott lenni az, amit ön mondott, az bizonyára helytálló, én ezt így nem tudtam volna elmondani a tévedéseimért. Elnézést kérek, de arra már nincs magyarázat, hogy, és ezt gyakorlatilag a hatalom gyártja saját magának. Elmondta Pintér Sándor belügyminiszter a rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy voltak titkosszolgálati jelentések arról, hogy különböző csoportosulások várhatók ezen a területen, és hogy várható nagyobb számban tiltott határátlépés. Márpedig, hogyha erről titkosszolgálati jelentések voltak, akkor semmi nem indokolja azt, hogy ott három biztonsági őr legyen, vagy három olyan fegyveres rendészeti szolgálatos ember, akik egyébként azt az objektumot őrizték, fogalmam nincs, hogy mit kell tenni, nem vagyok belügyminiszter, és nem vagyok honvédelmi miniszter, nem értek a határőrizethez sem, de azt tudom, hogy akkor is, hogyha az a határ zárva van, mert tudom is, hogy reggel 8-szor, este 8 van nyitva, de arról van titkosszolgálti jelentés, hogy nagyszámban várható illegális határátlépés, hogy akkor ezt a határszakaszt nem három ilyen emberrel őriztetem, arról én saját magam azt gondolom, hogy tuti. <tos> Ebbe teljesen egyetértünk. Rá, ja, de szo... itt vágja a fát a hatalom saját maga. Alatt. Persze, de, ha, de, de persze, hogy várható volt itt az áttörés, hiszen ha meg, én megnéztem a videót, ami készült erről az áttörésről, és utána emegynek a TV riporterre ott a határátkelőn vezeti föl a, a mindenféle videó, kap, mobiltelefonnal fölvett videókat, és áll egy ilyen. Kapu előtt, ami egy, egy fém kapu, jól megcsinált, erős, majd ennek a kapunak a két oldalán uh -huh. egy tyúkó, tyúkó kedvesen uh -huh. lévő zsókháló. Uh -huh. uh, na most, most valamikor én filozófiából tanultam a lenilni elvét, ami azt mondja uh, ki, hogy minden lánc annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszeme. Ennek ha én egyedül neki megyek, akkor is átmentem volna. Nem? Jó, hozzáti, vagy ez a kétszányú kapu, ami egyébként le volt zárva, vagy azt, milyen bonyolult lett volna kinyitni, azért afelől nekem kevesebb kétségem van, mint önnek. Tehát ott az nem olyan volt, mint amit valami, nem tudom, annak idején középkorban ilyen izével kellett, neki rohantak valami eszközzel, aminek most nem jut eszembe a neve. De még egyszer, ha van titkosszolgálati jelentés arról, hogy nagyobb számban vannak ott emberek, akkor oda több embert rendelek, mert azt gondolom, hogy nekik vigyázniuk kell a határt. Az, hogy ezt miért tartotta szükségesnek elmondani Pintér Sándor, és ez milyen mértékben kvadrál ahhoz, hogy ott három fegyveres őr volt, vagy biztonsági őr volt, ezt én nem tudtam összerakni, és az egészet csak azért mondom, mert az emberekben olyan gyanú Ébred, amely gyakorlatilag arról szól, hogy ott egy filmforgatás volt, és magyar emberek küldtek vissza a magyar embereket annak érdekében, hogy mi most erről beszélgessünk, és ha nem tudom miről, ne, és ettől azért égnek áll a holyam. És ez egyre hát. nagyobb számban lehet tapasztalni, hogy valójában a nép milyen mértékben nem hisz a hatalomnak, és nem gondolnám, hogyha holnap a parlamenti választások okán hirtelen mások kerülnének hatalomra, akkor ez alapvetően megváltozna. Az pedig, hogy a bizalom, ha egyáltalán ez egy jó szó, ilyen állapotban van, intenzív osztályra lehetne utalni, az kétségbejtőnek talán. Ezt így. egyébként azt mondom, hogy végsősor a határőrzet is valamiképpen rendben volt, hiszen á, ugye á, azt mondják, hogy figyelmeztető lövést adtak le a polgári fegyveres őrök. Szerintem ez nem figyelmeztető lövés volt, hanem, hanem egy jelzés. Tehát ha lett volna náluk jelzőrakéta, mint ahogy a határőröknél, én határőr voltam ezelőtt 40 évvel sorkatonaként, aki kém volt a, a, a tacsvonalon, az föllött egy piros rakétát, és az azt jelentette, hogy, hogy segítséget kérek. De, de itt ezek a szerencsétlenek csak a, a pisztolyokkal tudtak hármat a levegővel lőni valamelyikük, és, és állítólag három-négy percen belül már ott voltak a. Ez a, is, is gyanús, hogy honnan jöttek rendőrök, milyen számban jöttek. Arról sem volt szó, hogy ennél a biztonsági őrnél egyébként azonnal elrendelték-e a lőfegyver jogosult vagy jogosulatlan használatát, tehát azt tudom önnek Ezen Elnézést, ez nem fegyver nem fegyverhasználatnak. Elnézést, ezt én honnan tudjam? Ha egyszer lőnek egy fegyverből, akkor azt én fegyverhasználatnak gondolom, abból adódóan, hogy laikus vagyok. Oké, okay, szakszemmel meg... meg nem, én nem, értem, nem, de egyelőre szakemberből kevesebb van, mint laikusból, viszont hallásra. Visszatérnék Bartók Imre ez még egy apró elem erejéig. Ugye Bartók Imre nem kérte a térei ösztöndíjat. Azt, hogy ez egyébként együtt jár azzal, hogy az irodalom éjszakáján se fog részt venni, vagy nem vehet részt, arról én nem tudtam. A külügyminisztérium irodalmi tevékenységéről sem hallottam. Az, hogyha a külügyminisztérium rendezvénye volt, akkor... A térei ösztöndíjjal való összekötés az az én szememben addig, amíg az ellenkezője ki nem derül, az jogosulatlan fegyverhasználat. Akkor is, hogyha egyébként ez Mencer Tamás nevéhez fűződik, és akkor is, ha nem. Amennyiben Bartók Imre jelzői véleményét félreértettük, melyik véleményét? A vélemény a Petőfi Irodalmi Múzeumról volt, és nem az, az irodalom éjszakájáról. És mégsem jelent számára a problémát a KKM által a programban delegált szerzőként részévé válni a hivatalos állami kultúráis diplomáciának. Ugye ez azzal van összhangban, hogy azok, akik a térei ösztöndíjat euh, megkapják, azok egy olyan szerződést írnak alá, amely szerződést egyébként nekem és másnak is tudtommal végig nem mutatott be, de nekem semmiképpen sem el Szilárd, a PIM vezetője, és az, hogy egyébként az olyan kitételeket tartalmaz-e, amely odáig vezet, hogy egy a térei ösztöndíjhoz látszólag nem köthető, de valójában mégis köthető eseményen, nevezetesen az irodalom éjszakáján, csak akkor ve részt, ha egyébként ezt a papírt aláírja, akkor abban van valami egészen félelmetes, és ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Beleértve, hogy most az a kérdés, hogy aki ezt az ösztöndíjat nem fogadja, ha félreértették, akkor egyébként részt vehet az irodalmi szakáján? Ránki Júlia teljesen észszerűen betette fel az egyébként Kerpe Frónius Gábor által, mert ő is oda egyik oldalra, és nem, nem, nem egyetértését fejezte ki, és ugyanakkor Ránki Júlia meg azt jelezte, hogy az eseménynek az egyik védnöke a fővárosi önkormányzat, hogy vajon a fővárosi önkormányzat ezt követően tesz jogi lépéseket vagy sem, annak az én szememben elvi jelentősége van. 061-877-0877 <Szorítani> Pintér Sándorral, vagy Bakondi Györgyel szeretnék beszélni, vagy Menzer Tamással szeretnék beszélni. Minden egyes olyan történethez, amit nem értek, vagy félreértek, szeretném a gázszerelőt megtalálni, vagy a hűtésszerelőt, vagy az autószerelőt, vagy az orvost, azt, aki elmagyarázza nekem azt, amit én nem értek, és amit nekem nem kötelességem érteni. De én még egy olyan világban nevelkedtem, ahol a probléma mellé, ha probléma megoldókat nem is mellékeltek, de mellékeltek olyan embereket, akik legalábbis segítettek nekem a probléma megértésében. Hogy a probléma megoldása ezt követően hogyan folytatódott, ez egy más dolog, de a probléma megértésében többen segítettek, mint a hányan ma rendelkezésemre állnak, független attól, hogy nálam azért alapvetően rosszabb helyzetű média munkások vannak, én viszonylag jól el vagyok látva segítőkkel, de mint a példa mutatja, én is hiányban szenvedek. Kicsi a valószínűség, hogy Bakondi György, Mentzer Tamás vagy Pintér Sándor telefonálnak. De ha netán igen, és csak az akadályozza meg őket abban, hogy hívjanak, hogy nem tudják a telefonszámomat, 061-877-0877. Természetesen önök is hívhatnak bármilyen ügyben, a már említett ügyekben, vagy bármi másban. 061-877-0877, 2-0 lesz 318. Don't take my love from me. I'll dance with little dance beneath the sea. I'm walking through deep water trying to get to you. Nothing to stop this being the best day ever Nothing to keep us from where we should be I wanted the world, but you knew better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 a yeah, you, you gyöngyöspatai roma önkormányzat meghívta Orbán Viktort péntekre talál reggelizni de lehet, hogy friss tükölni vagy tíz óra izni vagy uzsanázni So Havasi Bertalan stars. szájából, vagy tár Orbán Viktor szájából megfelelő rész aláhúzandó kiderült, hogy ő Portugáliába lesz, ami Honpolakriszenát nyilvánvalóan teljesen kiborítja, mert ő nagyon szereti Portugáliát. Egyébként nagyon sokan szereti Portugáliát. Az, hogy egyébként más időpontban egy ilyen találkozó megegyhető-e vagy sem, erről nem számoltak be a hírügynökségek. Halkan kérdezem önöktől, hogy mindaz, ami gyöngyöspata kapcsán zajlik, az fontos vagy fontos talan? 061-877-0877, gyöngyöspata is, ami mögötte van, fontos vagy fontos talan? És egy mondat, ha akarják indokolni, de ha nem akarják, akkor ne indokolják. Fontos vagy fontos talan? És hogyha ezt kifejeznék egy számmal is, azt megköszönném, összegyűjtenék 10 telefont, Fontos vagy fontos fontostalan? És egy számot kérek. Ha fontos, akkor tízes. Ha fontostalan, akkor egyes. Vagy egytől ötig. Öt fölött fontos, és akkor megmondják, hogy mennyire. 061-877-0877. I can see Jó reggelt! Jó reggelt! Gyöngyös Pata, fontos! Nagyon nem akarok bele a témába, mert nem emiatt kerestem. Ha szabad egy másik témát felhozni. Hanyas! Hogy? Tessék? Hanyas! Hatos! Hatos! Hatos. Hát, és miért hívott? Hát az, hogy azért egy bírósági ítéletet felülvizsgálni, illetve egy rádió semmisét tenni, illetve beakadályozni a végrehajtását, szóval ez minden csak nem korrekt. De hát ezt már megszoktuk. Mit csinál azzal? De, de az előbb azt mondta, hogy más miatt telefonált. Emiatt telefonált, vagy más miatt telefonált? Más miatt telefonáltam, de hát... Jó, akkor mondja. Folyamának. De mondja. Folyamatos a tételés. De ne, ne, ne, a ne. figyelj, most <gül> azt biztosítsam én. Mit szeretett volna mondani? Az, hogy volt nekem egy magyar tanárom gimnáziumban, és az azt mondta, hogy a szokos embernek is vannak fie gondolatai, de van annyira okos, hogy nem mondja ki azokat. Ezek alatt most érteném az általam kedvelt Karácsony Gergőt, meg a Nieder Müller Pétert. Tehát a Nieder az a szerencsétlen beszólására, a Karácsony így ez a nap, napnyugtás hasonlattal... Az kétségbejtő. Az, arra szavak nincsenek. Tehát az konkrétan Tehát. baromság. Így van, ezt akartam mondani. Ebben ez tök... Ebben, tök, ebben tökéletesen igazán. Nagy fekete pont beírva mind a kettőnek. Jó reggelt. Jó reggelt. Számomra számomra tízes. Nagyon szépen köszönöm. 061-877-0877 azt kérdeztem, hogy gyöngyös Pater és mindaz, ami azzal kapcsolatos fontos vagy fontostalan és egy számmal lehet kifejezni, öt felett fontos, egy és öt között pedig fontos, talan. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Gyöngyös Pata a Köszönöm szépen! Ugye a Hajrá MSP és a Nider Müller úgy kerülnek egymás mellé, hogy három meghívott vendég és egy műsorvezető ült az ATV stúdiójában, Ban? és senki nem talált kivetnivalót ott ezen, márpedig ott, tudtam a ült Ónoddi Dóra, aki azért egy jobb erőnek számít. Nem hinném, hogy őt utólag meg kéne kérdezni arról, hogy mi a véleménye, hiszen, hogyha akkor nem gondolt korrigálni, akkor utólag vajon mi juthatna az eszébe. 061-877-0877 a fontos vagy fontostalan, és ezt egy számmal kéne kifejezni. Adok én egy számot, azon föl lehet hívni, és aztán lehet minősíteni. 061-877-0877. Only... Jó reggelt! Jó reggelt! Nyolcás, köszönöm szépen! Én is köszönöm! 061-877-0877. Jó reggelt! Figyelek! Jó reggelt kívánok! Pontos és tíves! Köszönöm szépen! Köszönöm. Jó reggelt! Gyöngyös pata tízes! Köszönöm! Jó reggelt, Jó reggelt kívánok önnek is! Még négy szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tizenegyes. Olyan nincs. Köszönöm. A That was on még három szavazatra volna szükségem. 061 0877 061 877 kívánok! Tízes. Köszönöm szépen! Köszönöm! És ön mit mond? Kettő. All in a dream, the loading had begun. They were flying Mother Nature's silver sea. Nulla, kérdám, nulla. Nulla nincsen. Tizenegyes sincs, nulla sincs. Nagyon érdekes egyébként az, hogy nálam okosabb emberek arról beszélnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello, jó reggelt! Tízes! Mindenképpen tízes! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner. Tízes! Köszönöm szépen! Szóval arról beszélnek, hogy a demokráciába vetett hit amely megrendült Amerikában is az Obama kormányzás idején, nyilvánvaló, hogy az előzményei azok korábbra datálhatóak. Szóval gyakorlatilag ennek a meglovagolása zajlik a világban különböző helyeken. Köszönöm szépen, megvan a tíz szavazat, tehát aki most telefonál, az más ügyben telefonáljon. Jó reggelt, megvannak a szavazatok más ügyben telefonál? Jó reggelt, tízes! Köszönöm szépen, megvolt az a csúszás, amivel önök tudhatják, hogy megvan a tíz szavazat. Én most azt gondoltam elmondani, hogy vajon mindez milyen mértékben függhet össze, vagy nem függ össze, de annak az oldalvizén van, ami a demokrácia felfogásunk meggyengüléséből fagad. Ehhez nem tudok hozzászólni, ezt okosok mondják. Jó reggelt! jóleg jó arra kérem önöket hogy újabb számokat már nem mondjanak nagyon kedvesek megvolt a 10 szavazat átlag nem szükséges 6 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10, 10. Ez 9, valamennyi de ha tetszik akkor összeadom azt mondja 10 20 30 40 50 60 70 80 86, 94 9,4 sok Négy és fél perc múlva lesz, 8 óra Fél kilenctől Rázsuzsával beszélgetek, 8 óra után pedig Gyorgyevics Benedekkel Az elkövetkezendő nagyjából négy perc az, ami rendelkezésünkre áll Töltjük azzal, amivel önök akarják, Nick Kévének És ha beszélni akarnak, akkor 061-877-0877 Figyelek, ha van mire.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 Ő és fél perc múlva lesz 8 óra Ma 2020 Január 30 án csütörtökön Ne felejtsék az autobája Matricáikat megvásárolni Mert hogy azoknak a Határideje ami használni lehet őket Holnap éjfélkor Lejár 061-877 0877 Először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 061 0877 Senki többet? With my voice I am calling You Gyorgy a Venedekona Veszegetést -von a, a Városi Gezziérté Támogatja Uh, tudom, a múlt héten volt róla szó, de most ismét megkérdezem. Ki dönt az ügyben, hogy a Hermina garázs nem épül meg? Azért ez egy szokatlan pillanatokatunk életében in részt reszt, tehát így mindjárt fölraktam a csizmát az asztalra. Én azt gondolom, hogy erről elsősorban a fővárosi közfejlesztések tanácsában kell diskurzust folytatni, és ezt követően nyilván a végső döntést a fővárosi oldalról, a fővárosi közgyűlés tudja kimondani, hiszen területileg... Tökéletesen illetékes. tiszta, tiszta, jól beszélsz. A tanács, amikor ezt egyébként leírta, akkor ezt úgy írta le, hogy ezt kivetette föl, hiszen amikor ez napirendre került, ha egyáltalán napirendre került, hogy egyébként miért foglalták volna írásba, akkor ez ügyben miért nem született döntés? Én azt hiszem, hogy erről elsősorban kormánybiztos urat kellene megkérdezni, aki ezeknek a tanácsoknak nem csak állandó résztvevője, hanem e, ügyvezetőként ugye, az előterjesztés. Szerdán ismét lesz. Úgyhogy e, erre ő fog tudni részletes választ adni. Egy exlex helyzet van, ezt kell érteni. Itt van egy fővárosi tulajdonban lévő ingatlan, amin a fejlesztés állami pénzből történne meg. Más fizeti a zenész, és másia a terület ebbe két fél mindenképpen kell, hogy megállapodásra jussanak, jelesül a főváros és a kormány. De valamiért a fővárosi közgyűlés sem szólalt, meg tudtommal, ez ügyben sok dologban megszólalt, de Herminagarázsról nem volt szó. Igaz, hogy a Herminagarázs által felszabadult pénz az akármire nem köldhető, az csak a biodómra, illetve a Pannon Park Project támogatására köthető. ezt kimondja a közfejlesztések tanácsa. Itt egy nagyon bonyolult jogi helyzetben vagyunk, mert a fővárosi közfejlesztések tanácsának döntései ennek milyen jogi értelembe is vett kötelező érvénye van, de nem venném magamnak a bátorságot, hogy fővárosi és kormányzati ügyekben kategorikus imperatívuszba megnyilvánuljak, és elmondjam, hogy egészen pontosan hogyan is alakul egy fővárosi beruházásnak a sorsa. Azt kell látni, hogy itt elsősorban azért ez egy biodóm kérdés, és másodszorban Hermine Garás kérdés, hiszen itt a, a Hermina garázs, bár természetesen a liget többi részének is különös tekintettel, az M3-as bevezetőjének erre a részére, tehát a szécsényi fürdő, ami egy fővárosi intézmény és környékének, az állatkertnek, a biodómnak, vagy éppen a cirkusznak a parkolási gondjait hivatott enyhíteni, de azért használatba vételi, feltételként a biodómhoz jelenik meg. Tehát ma az építési szabályzat alapján, az építési engedélyben, az szerepel a biodóm építési engedélyben, akkor kaphat használatba vételi engedélyt, hogyha igazolja a megfelelő parkolószámot. Oké, okay, akkor menjünk köze ebbe a városliget Projektnek, a, illetve a Városliget ZRT-nek a, a jogterületéhez, hogyha ennek van értelme, azt mondja, hogy a városliget területén az állatkerti körút kivételével, a közterületi parkolás megszüntetésével, de az állatkerti körúton a közterületi parkolóhelyek számának csökkentésével éljen. Ezt hogyan kell érteni? Mármint kicsoda éljen ezzel. A közfejlesztések tanácsa. javasolja ezt. Mhm. Uh -huh. Vagy fog, fogalmazza meg. Uh -huh. Ott voltál? Szerintem ez teljesen e, helyén való, és ugye ez elég régóta e, megfogalmazott igény. Ugye mi a, a Liget-Budapest projekt kezdete óta azt mondjuk, hogy azt az autós terhelést, ami most a Városligetre nehezedik, azt mindenképpen csökkenteni, bizonyos értelemben pedig megszüntetni kell. Ez ugye két dolgot jelent egyfelől ami teljesen egyértelmű, az átmenő forgalmat a Városliget esetén meg kell szüntetni. Ez ugye kardinális kérdés, és elsősorban a Kóskároly sétányt és az állatkerti körutat érinti. Hiszen Ide az tegyünk az egy gondolatjelent, képálya... megszüntetni mikor? Hát nyilván akkor, hogyha a Városliget építési szabályzatában foglalt, teremfeltételek teljesülnek. Ugye erről beszélgettünk a műsorban korábban, hogy vajon a Kóskároly sétánynak a lezárása az vajon hogyan tud megtörténni, és ebben a különböző közlekedési szakemberek eltérő állásponton vannak. Ettől még van egy tiszta jogi helyzet, amire ugye kitérünk. Ugye vannak olyan közlekedési szakemberek, akik azt mondják, hogy a kóskáros sétányt azt aként kell lezárni, hogy egy-egy pollert kell a végére tenni, és aztán viszont látásra. Mások szerint viszont anélkül, hogy egészen átfogó közlekedési fejlesztések ne történnének, nem csak ebbe a térségbe, hanem egy, egy tágabb, részen is, anélkül ez elképzelhetetlen, hiszen az M3-as autópálya jelenleg rá van vezetve a ligetre. Az igazság valószínűleg valahol a kettő között van. Ma a Városleget építési szabályzata azt mondja ki, hogy A. egy szegedi úti felüljárónak a megépítése mindenképpen szükséges, B. valamilyen mondjuk a dugódíhoz hasonló rendszernek a bevezetése, ez előfeltétele ennek. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket érdemes újból kinyitni, és érdemes újból beszélni az új városvezetéssel. Az irány szerintem egyértelmű, mindenki egy olyan ligetet szeretne, ahol a ligetnek a történelmi egysége megint helyreáll, és a két Oké, oldal, de azt miért mondja oldal, a szöveg, hogy az állatkerti körúton a parkolóhelyeket csökkentsék? Ugye az a helyzet, hogy az állatkerti körúton, hogyha valaki jár arra felé, akkor azt érzékeli, hogy egy teljesen áldatlan parkolási Helyzet alakult ki. Ezen valamennyit e, javított, finomított, vagy átalakított az, ahogy fizetőssé vált a e, parkolás ott az állatkerti körút. De nem is túl olcsó. Az, az, az így van, így van, mert tudom, hogy valami konszolidáció ebben mutatkozott még itt az előző ciklus legvégén, de valóban e, olcsónak semmiképpen sem nevezném. Viszont az a helyzet, hogy azért itt hétvégén, és elsősorban azokon a tavaszi, őszi, nyári hétvégéken, amikor az évi több mint egy millió látogatót vonzó állatkert, vagy szétsényi fürtő, vagy éppen szépművészeti múzeum, a csúcsterhelése mérhető, tehát amikor a legtöbben odajönnek, akkor egészen áldatlan állapotok vannak. Vagy ha például valaki egy esti cirkuszi előadást szeretne megérkezni, akkor gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával körözhet az állatkerti körútot. És akkor hát letegye, ennek az a megoldás, hogy tovább csökkentik a parkolóhelyeket? Az, letegye az autóját. Hát ezért nagyon fontos kérdés a Hermina garázsnak a kérdése, és ne felejtsük el, hogy a többi parkolási kérdésnek a, a rendezése, ugye most egy Exlex helyzetben vagyunk, tehát azért ugye ez egy elég nagy terület. De azt azért nem vitathatjuk el, hogy a liget és környékének legfontosabb parkolási pontja az az egykori felvonulási tér, az 56-osok tere volt, ami gyakorlatilag a maga 1500 autójával kiesett ebből a rendszerből. Azonban itt erőteljesen dolgozunk azon, hogy a pótlás megtörténjen. Ugye azt ígértem itt a is, hogy 2020. szeptemberében, tehát az év kezdettel, akkor amikor a terhelés visszatér, már a nagy közönség is bírtokba veheti a Dózsa György úti és az a jó hírem van, hogy ebbe nem is látok csúszást, tehát azt gondolom, hogy ezt fogjuk tudni. Elsősorban a ligetvédők oldalán korábban, tehát nem is most lehetett tapasztalni, hogy kifogásolták is e tekintetben, azt feltételezem, hogy igazuk volt, hogy olyan helyeken, ahol korábban nem parkoltak, ott is parkolnak most autók, éppen abból fakadóan, hogy a városlegeti parkolás az ugye, hát hogy fiaman fejezem ki magam, az meg van bojdulva, és a Kuskároly külrútról való leágazó utcákban, ha azokat utcáknak lehet nevezni, hát a szó hagyományos értelmében nem, de valójában azok, miután nincsen fizikai akadály, ott rendszeresen állnak autók, és azt is kifogásolták korábban, hogy ezeket meg sem büntették, tehát kvázi visszaigazolva látják azt, hogy ott megtehetik azt, amit egyébként nem lenne szabad. Én azt gondolom, hogy ez valós és fontos probléma, amivel foglalkozni is kell. Itt az átmeneti időszakban addig, amíg a parkolási kapacitások lecsökkentek, Addig természetes, hogy a ligetnek a, a megközelítése, autós megközelítése az lényegesen nehezebb. Azt fontos tudni, hogy azért a bírságolás kérdése az a fővárosi önkormányzati re rendészet, nevén nevénközterület felügyelethez tartozik, ami egy fővárosi intézmény. Uh -huh. Hát ez nem a Városliget ZRT feladat és hatáskörrel, ráadásul, hogy ha nagyon tudom, itt azért egy vezetőváltás is történt az elmúlt időszakban. Volt is lehetőségem egyébként az újonnan kinevezett igazgatóval tárgyalni, aki teljesen elkötelezett abban, hogy rendezett parkolási állapotokat kell létrehozni a Városligetben. De nem szeretnék jogszabályok, meg különböző illetékességi szervezetek mögé. Menekülni ebben az ügyben, azt kell tisztán látni, hogy most egy építési és átmeneti időszak van, ami sajnos minden körülmények között hordoz magába ilyen anomáliát. Ezt egyetlen egy módon lehetne elkerülni hogyha a teljes városligetet a beruházási időszakára, erre a szerény de nem sértő tíz évre körbekerítenénk egy építési palánkkal, és azt mondja... Hát ennek, már beszéltünk, ennek meg lett volna a maga előnye hátránya. Meg lett volna a maga előnye és hátránya, ebben az esetben egészen biztosan nem kellene zöldterületi parkolással beszélni, de én azt ö, a jogszabályok maximális tiszteletben tartása mellett továbbra is elkötelezett vagyok abban az ügyben, hogy a Városligetet ütemezetten kell felújítani. Ezt a részét kell, Hogy látogatható legyen, ha pedig látogatható, és éppen nincsen megfelelő számú parkoló, akkor bizonyos elsősorban rendezvények megtartása esetén sajnos ilyen tumultózus jelenetekkel is találkozni. Azt mondja a szöveg, hogy ez egyébként a Liget Budapest projekt megvalósításához kapcsolódó kérdések megtárgyalása, a végleges beruházási program a Városligeten belül és a Városliget környezetében megvalósítható közlekedési beruházások és intézkedések panompar projekt BVS BVSC fejlesztési program, 6 per 2019 kötőjel 12 12 FKT határozat. Most már ott tartok, hogy én is a magyar közlönyt olvasom, szerintem ennél borzasztóbb nincsen, de hát Istenem. Szóval és tettel azt mondja a szöveg, hogy az állatkerti körút átmenő GPRB forgalom előli lezárásával, ide a közösségi közlekedést, megőrizve a reggeli és a késő délutáni csúcsórákban az időszakos megnyitás műszaki lehetőségét a hivatás forgalom számára. Hát az egy másik kérdés, hogy fogalmam sincs, mi az, hogy hivatás forgalom, mert én ebben a szóval még életemben nem találkoztam, de ez micsoda, fővezérigazgató, ezt legyen szíves már nekem megmagyarázni. Ez mi? Valóban az a helyzet, hogy ö, csodálatos reggeli vagy esti program lehet a közlön. Éjszakai ahol, volt, hívatása, éjszakai az, volt hogy, és aztán reggel megelemeztem tovább, igen. Igen, igen, igen. Ebbe, ebbe Esünk túl azon. Mi az a hivatásforgalom? Ugye elsősorban itt ö, azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha a tűzoltó autókra és a tűzoltó forgalomra gondolunk, de azért alapvetően nem csak erre. Oké, okay, de, de most, most akkor szóban van az, az, hogy az állatkerti körúton a gépjármű forgalmat lezárják, ami azért lenne furcsa, mert akkor nem kell korlátozni a parkolóhelyeket sem, hiszen egyébként nem tudnak eljutni a parkolóhelyekhez. De, de eddig erről nem forgalmak. hallottam. Szóval az a helyzet, hogy ugye most mi történik a gyakorlatban? A reggeli csúcsórákban és az esti e, túlterhelés esetén azok, akik az M3-as autópályáról érkeznek, elsősorban az agglomerációból, vagy akár távolabbról Budapestre, azok, amikor idejenek, akkor mit tudnak tenni? Vagy a Hungária körgyűrűn jobbra vagy balra elindulnak, vagy a Kóskáról sétányon jönnek keresztül, vagy pedig az állatkerti körúton Egyébként borzalmas állapotban van. Így van, így van, jönnek, jönnek a város felé, és ugye a délutáni, késő esti órákban pedig pont az ellenkezője történik a forgalommal. Ezt nevezzük klasszikus értelembe vett átmenő forgalomnak. És ugye az állatkerti körútnak az elsődleges funkciója nem ez, hogyha valaki azért odafigyel, azt hiszem ebben a másodpercben is a behajtani tilos kivéve célforgalom. Jól beszélzik, igen, igen, ott igen, szerepel, ott, ott szerepel a végén, de az élet ezt, ezt felülírja zárójában jegyzem meg, ez nekem is néha kérdés, hogyha én ott szeretnék áthaladni, akkor vajon azt miért teszem, általában azért az a célom, nem pedig azért nem az a célom, de Igen, nem szeretnék klinikus lenni ebben a... Ne éppen. is legyen. És ugye hosszú távon van egy világos elképzelés. Fontos, fővárosi és állami intézmények találhatók ebben a térségben. Az ő megközelítésüket nem csak hivatásrendi, talán ezt a kifejezést használtat, eh, forgalom számára kell biztosítani, tehát nem csak azt kell biztosítani, hogy a tűzoltók, vagy hivatás a mentőkkel... Hivatásforgalom. Hivatásforgalom számára kell biztosítani, hogy ők eljussanak a Széchenyi fürdőbe, vagy éppen az állatkertbe, vagy éppen az állatkerti körúton található pavilonokba, hanem ezeknek a, az intézményeknek a megközelítését is biztosítani kell. Egyébként... Eh, Például a mozgássérültek számára ez különösen fontos kérdés, hogy nyilván mondjuk egy állatkert főbejáratához a legközelebb tudjanak megállni. Tehát az lenne a hosszú távú cél, hogy az állatkerti körútra csak célforgalom jusson be, akik azért jönnek, mert az ott lévő... Oké, okay, rendben van, de most eljutottunk a lényeghez. Látom. Ez mikor? Tehát ez a projekt befejeztekor, hamarabb, ha igen, akkor mikor, minek a függvényében? Tessék szíves lenni segíteni ütemezetten, akkor, ah, hogy akkor okay, a parkfelújítás okay. park park felújítás eljut erre a pontra. Ugye azt tisztáztuk már többször, hogy a... Ez a, a lezárás, vettős... ez hogy fog létrejönni? Ugyanúgy lesznek adott esetben ilyen oszlopok, amelyek kinőj, kijönnek, és azokat csak valami kártyával lehet használni. Tehát van-e arról már elképzelés, hogy ez a hogyan az lesz fizikailag? A a határozata gyakorlatilag az utat jelöli ki, innentől kezdve ennek a pontos műszaki paramétereinek a meghatározása, a tervezési feladatok, az még a közlekedés tervezők előtt van. Itt azért halkaljázzam meg, hogy ugye itt egy részben zuglói, részben fővárosi hatáskörben lévő közterületről beszélgetünk, tehát e, itt e, a Városliget ZRT érintettsége, bár kétségtelenül nagy, azonban még semmi vagyunk. Én ezt mind-mind ér mind értem hozzátéve, hogy mások szabályokhoz képest e, itt ugye határidők sem szerepelnek, csak így minden lóga a levegőben, hogy ezt így meg kell csinálni. E, úgyhogy most átmenetleg 8 óra 20 perckor innen el is térek, de aztán vissza fogok még ide jönni. E, Mostanában előfordulok a Városligetben, és mint Harunar Rashid, nézzem az ottani helyzetet, és ugye van három pavilon. Az egyik az a ligetárt, a másik az egy lángosozó, a harmadiknak valami nagyon bonyolult neve van. Ahol egyébként... Hát, e három plusz egy e pavilon van, ugye három egyforma, a feszültervek alapján épült pavilon, és van középen az egykori Beszkárt épület, ami az elmúlt talán 20-30 évben is lángosozóként működött, ami egy átépítés és megújítás után most szintén lángosozóként üzemel. Igen, én megértem, tehát én nem én leszek az, aki potenciális vagy virtuálisan téged itt egy ilyen lámpavas felé vonzólag furcsa is lenne, ami kettőnk ismerettségét figyelembe véve, de ugye van arra igény, hogyha ezek az izékezek léteznek, mármint ezek az objektumok, akkor ezek működjenek is. Arról is szó volt, hogy ez részint időjárás, részint pedig az ottani munkálatok következtében mennyire életszerű, mennyire nem, de hogy adjak neked egy helyzetjelentést tegnapról, még fényképeket is készítettem, de nem fogom őket sehova se föltölteni, mert én még nem ez az állatfajta vagyok, a lángosozó az valami egész hihetetlen vitalitással beköltözött a kávézónak a külső részébe, ahova egy ilyen műanyag elemet félretéve lehet bemenni, mert hogy ott, mert ugye ez fizikailag nincs lezárva, miközben maga az, a, az az intézmény, aminek a neve nem tudom micsoda, be van zárva. Tehát ott az be van zárva, de a külső tekintsük átrium részének, ott esznek lángost azok, akik nem akarnak esőben enni. A lángosozó nyitva van, a ligetárt pedig zárva van. Ráadásul ott olyan mennyiségű avar van, ami azt mutatja, hogy beleélt vagy a szél, sok mindenre képes, de nem olyan benyomás kelt, mint hogyha a ligetárt egyébként a múlt héten nyitva lett volna. Azt kérdezem tőled, hogy alapvetően ezeknek a folyamatos nyitvatartását, hozzátértve, hogy ez a lángosos is mennyire él, meg mennyire nem, mert ugye, és ez egy nagyon, tehát hogy mondjam neked, ezek nagyon méltó és elegáns helyek. De mégis az elmúlt időben olyan uh, étkezőkhöz voltunk hozzászokva, mint amilyen a cirkusz mellett van, aminek nem tudom a nevét, és amely a komfortfokozatát és a kinézetét tekintve, semmilyen vonatkozásban nem vedhető össze ezekkel a pavilonokkal. Mégis az ember azt tapasztalja, hogyha vendég van a sokkal inkább a cirkusz melletti borzalmas kinézetű vendéglátóipari helyen van, semmint ezeken a szép kiállítású és kultúrált helyeken ebből nem az következik, hogy be akarnám záratni a cirkusz melletti vendéglátó ipari helyet, de mégiscsak ezt tapasztaltam, és mint a nyuszika, körvömet reszelve gondoltam, ezt megosztom veled, különös tekintettel arra, hogy nem feltételezném, hogy te ezzel ugyanolyan mértékben el lennél tisztában, mint én. Természetesen foglalkozási ártalom, úgyhogy muszáj ezzel valamilyen szempontból tisztában nem, bár ha most hirtelen engem kérdeztél volna, hogy tegnapi nap délutánján egy ilyen kellemes januári szerda délután éppen melyik intézmény van nyitva, akkor lehet, hogy bajba lettem volna, én is arra tippeltem volna, hogy a lángosos nyitva van, de hogy a mögötte lévő kávéház pavilon az nyitva van, ezt nem tudtam volna megmondani. Ugye két dolgot engedj meg ezzel kapcsolatban, szerintem ezt fontos tisztázni. Ugye az egyik az az, hogy a Liget Budapest projektnek köszönhetően, hogy ezzel a csodálatos kifejezéssel éljek, a ligetnek az átpozícionálása zajlik. Uh -huh. Az is teljesen világos, hogy ez nem egyik percről a másikra történik meg, és az is teljesen világos, hogy ez az átpozicionálás, ez egy hatalmas felelősség. És annyi önkritikát kell ebbe gyakorolnom, hogy ez egy jóval nagyobb falat és felelősség ennek a pontos mértékének és a szintjének a meghatározása, mint ezt elsőre bárki is gondolta volna. És itt tulajdonképpen arra szeretnék kiukadni, hogyha van egy közönség, ami alapvetően most a cirkusz mellett lévő vendéglátóipari intézményeknek a kínálatára kíváncsi, vagy mondjuk az elmúlt időszakban, ami ugye 2015-ben elvontásra került a, a, a mostani feszlő pavilonok helyén, talán még emlékeznek az igazi liget fenek, hogy itt talán 11 vagy 12 darab ilyen fa pavilon volt, így, ami így. tényleg... Talán nem túlzás, túlzásak agyi kifejezést használni, ami az áramlatukra vonatkozott. Nem a legkellemesebb pontja volt a, a, a ligetnek, de nyilván azért ezzel az árukészlettel működött ott hosszú évtizedeken keresztül a főváros kezelésében, mert erre volt igény. Na most az a helyzet, hogy innentől kezdve azért a fejlesztő feladata, és itt egy park per város per ingatlan fejlesztő szerepkört kell kitalálni. Az óriási, hogy vajon amikor átpozícionálja a ligetet, akkor... akkor De ez annyira, annyira így van, hogy jártamban keltem ben, aztán arrébb mentem, és megtaláltam a bár bárgrillt, amiről nekem Lila gőzöm nem volt, hogy ezt így hívják. Pedig ott elég gyakran közlekedtem, ha másról adódóan nem, hogy itt élek már ebben a városban X évben, de hogy ennek nyerek bárgrilla neve azt nem. Ez egy nagyon szép kiállítású hely, szintén kiülő résszel, ami fedett és fűtött, tehát ilyen műanyag elemmel megoldva, tehát nem építészetileg zárt amely jó formán tele volt. Tehát, hogyha azt nézzük, ugye azt tanultam én hozzáértőktől, hogy hiába néz ki egy étterem nagyon jól, oda kell menni, ahol egyébként bent ülnek emberek, mert az nem véletlen, külös tekintetben az ember idegen azon a környéken, hogyha én ott ezt a három pavilont plusz lángos, plusz a cirkusz melletti izé, plusz a nyerek bár grillt figyelembe veszem, akkor azt láttam, hogy emberek alapvetően a cirkusz melletti izékben, izé Valamint a nyeregbár grillben volt, a többi az elenyésző, a nyeregbár grill az a, a a látogatottság el tekintve, önök nyelyleg bár grill megjelentést hallanak, semmilyen módon nem reklámozom őket, csak megjegyzem, messze az volt a leglátogatottabb, utána következett a cirkusz, utána jött a lángos, utána jött ugye a, a, az egyik pavilomban ott kalácsot árult egy ukrálhölgy, akit le kádereztem, a további intézmények pedig zárva vannak, tehát abban a nyeregrilla az messze, az első a futottak még kategóriában van a cirkusz melletti, és a szinte sehol se vannak, az az összes többi, aminek biztos megvan a maga oka. Hogy ez így is marad-e vagy sem, fogalmam sincs, de gondolom, hogy ezt tényleg is foglalkoztat, hiszen ki az ha. a hülye, aki kivesz egy olyan pavilont, aminek nincs forgalma? A Kóskáról sétánytól az állatkerti körútig terjedő részen ha teljes képet szerettél volna kapni, akkor ezért még a Gundában, a Robinsonban és a BRG-en Jól Jó beszélsz, kérdés, de az a másik oldalon Tökéletesen a... igazad van, de az földrajzilag máshova ez, ez, ez, esik. Nem, szerintem ez ugyanaz a térség. Az tehát, a túlnak ugyan... a másik oldala. Hát a tópart ugyanúgy, igen, mint a, a pavilonkert. Attól függ, hogy milyen irányban közlekedünk. De minden esetre az a lényeg, hogy ha egy őszi hétvégén mentél volna erre, akkor szerintem egy sőt a Széchényi Kertteremről nem is beszéltem a Széchényű Fürdő oldalában. Szóval, hogyha az ősz, egy őszi napon jöttél volna erre, vagy egy őszi hétvégén sétáltál volna erre, akkor meglepődve tapasztalhattad volna, hogy a legnagyobb élet pont a pavilonoknál van, ahol egy kellemes uh, gitár koncertet adnak, és ott ülnek egészen jó arcú fiatalok. És fogyasztják a pavilonoknak a termékeit. Rosszáltsó fiatalok is, is fogyasztják, És egy-egy ezt... lángost, uh, lángost is megesznek. Tehát az a helyzet, hogy uh, amit nem lehet eltagadni, hogy a ligetnek van ebben a másodpercben egy komoly szezonalitása, gyakorlatilag uh, mondjuk március közepétől végétől nagyjából október közepéig, talán a két nemzeti ünnepünk között van egy. Használata a, a, a, a hétvégi időszakban sokszor túlhasználata a ligetnek, és október közepét, március 15 terjedő időszakban, főleg az ilyen rendkívül kellemes időszakokban, mint mondjuk a tegnapi nap is, amikor az időjárás sem optimális, akkor azért nagyon kevesen ja, De Ha már területe. itt tartunk, és emberekről beszélünk, akkor ugyanakkor meg kell mondani, hogy százezernél többen látták a Rubens és a Fandijk kiállítást a szépművészetiben, ami azt mutatja, hogy ha van miért, akkor elmennek az emberek. Mondjuk a szépművészeti környékén ilyen jellegű vendéglátóipari egységek, mint amiről beszéltünk, nincsenek, illetve ami van az a gundel, és, a, és leszármazott csatolmányai, az nem az, amiről én beszélni akartam, de az, hogy egyéb iránt van érdeklődés a ligetben lévő múzeumok iránt, ugyanígy ide tartozik a műcsarnok is, csak a műcsarnok ugye az a művészeti akadémia kezelésében van, ott nem is értem, hogy miért csak egy pénztár üzemel, ami előtt kigyózó sorok vannak, tehát én úgy döntöttem, hogy a Ligetet beveszem, és innentől kezdve már nem csak a közlönyt, sőt azt képzeld el, hogy az uniós értesítőt is olvasom. Tehát most már azért lassan elvesztem, onnan már kivettem, hogy milyen módon kell majd takarítani az OMRK-t, de azzal csak a legközelebbi héten foglak téged szórakoztatni, csak látod, súlyosan -e meg vagy fenyegetve, vagy minden fronton támadni fogok az elkövetkező időben. Uniós értesítő, magyar közlöny, személyes jelenlét és egyáltalán. Én ennek, én ennek rendkívül, rendkívül örülök, még egy mondatra azért a pavilonokra visszatérve, tehát összességében én azt gondolom, hogy ez egy komoly és fontos fejlesztés a, a ligetben. Én azt prognosztizálom, hogy tavasszal a pavilonkertbe is visszatér ugyanaz az élet. Én nagyon becsülöm az üzemeltetőt, egy új üzemeltető, hogy annak ellenére, lehet, hogy anyagilag nem is feltétlenül éri meg neki a téli nyitva tartás, mégsem azt az utat választja, mint mondjuk a Pántlika, vagy pedig a, a kertem a ligetnek az egyéb helyszínein, hogy bezárja a kapuit, és megvárja a tavaszi hétvégéket, amikor megéri neki nyitva tartani, hanem ö, megpróbál életet lehelni még ezekben a téli hétköznapokban is a ligetnek ebbe az életébe, ebbe a szegletébe. Szerintem ez fontos dolog a liget átalakítása és újrapozícionálásának. Ez egy fontos része, hogy megjelenjen ez a minőségi kínálat is, de ezzel párhuzamosan továbbra is meg tudom erősíteni, hogy nem cél, hogy a Városliget egy olyan uh, vigalmi negyed legyen, vagy buli negyed legyen, ahova innentől kezdve, anélkül, hogy az ember zsebében 50 kötőjel 100 ezer forintnyi aznap elköltendő uh, pénzrendelkezésre ne álljon. Nem érdezik, Lépni. az a cél továbbra is, hogy az ingyenes szolgáltatásoktól, az egészen exkluzív szolgáltatásokig, és ez igaz a gasztronómiára is, igaz a kulturális tartalmakra, és igaz minden egyéb szolgáltatásra, amely a ligetben megjelenik, tehát Természetesen Egyenesen centiről centirre átveszem majd ezt jövő héten szerdán, amennyire az időkorlát megengedi Füriés Balázsal is. És végül, akár csak Rábai Balázs az RTL klub híradójában, én is egy programajánlóval élek. Február 3-án, hétfőn este, a Partizán szervezésében Gulyás Márton által, hogy én ott leszek-e, fogalmam sincs, hogy te ott leszel -e, azt nem tudom. Minden esetre a filmvetítés után el van várva Karácsony Gergely főpolgár, dokumentumfilmet mutatnak be a Városligetről, amely könnyen lehetséges, hogy valamilyen fronton, vagy valamilyen módon, amibe kettünk beszélgetésébe is beszivárok, hiszen egyébként a partizán Gulyás Márton ritkán szokott olyan filmeket gyártanak, amelyek valamilyen módon ne kerülnének az érdeklődés homlokterébe. Este biztos 7 fogunk, óra. Biztos fogunk róla beszélni, én nem leszek ott ezen a vetítésen, de ha lesz lehetőséget valahol megnézni. Gondolom, az nincs, nincs nincs nincs kétségem. Igen. Ez benne van a te fizetésedben, a szó értelmében, ugyanúgy, mint ahogy az én, az én szerződéses pénzemben is, de szerintem ez nem, nem, egy, nem egy keserű dolog. Ez, ez, ez hozzá tartozik ahhoz a tevékenységhez, egyfelől ahhoz, amit te csinálsz, másfelől ahhoz, amit én csinálok, és ugyanígy dolga a maga módján Karácsony Gergének és Gulyás Mártonnak is, mindenki a maga területéről közelít. Azzal kapcsolatban mindenképpen kíváncsian várom a filmet, hogy a Vilnium házának, vagy a játszótérnek, vagy éppen a Szépművészeti Múzeumnak a sikertörténetei miként fognak megjelenni benne, biztos alaposan és részletesen dokumentálni. Január januári élő songban először levetítjük újonnan készült dokumentumfilmünket amelyben az eddigi legátfogóbb módon mutatjuk be Európa első és Budapest legfontosabb közparkjának elmúlt tíz éves káváriáját. hogyan most az úgynevezett múzeumi negyed, mi épülés, mi fog még épülni a Városligetben. A filmvetítése után pedig érkezik hozzánk, így Gulyás Máton Karácsony Gergely egy évvel ezelőtt a Partizán stúdiójában jelentette be indulását a főpolgármesteri címért, most szintén a Partizánban fogja értékelni a vársliget állapotát, a budapesti zöld helyzetet, illetve programjában a levegőminőség és az élhetőség javításáért tett ígéreteit. A műsorban meglepetés vendégek is lesznek, még további információk hamarosan. A meglepetés vendégek közé ezek szerint se tesei nem tartozunk. Nagyon szépen köszönöm a, re a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Jövő héten folytatjuk. Így fog történni. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! Önök Györgyevics Benedeket hallották, a Város zérté ZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést az említett intézmény támogatta. Bántalmazási ügybe keverettem, muszáj nektek elmondanom, írja 27-én, nem sokkal este 10 előtt rá, Zsuzsa. Este hét Budapest Szent István körút, kedves barátnőmmel siettünk egy étterembe új évet köszönteni. Zsufolt volt a körút, de felfigyeltem egy előttünk haladó fiatal pára, valami nyugtalanított a látványukban. Nem tudtam eldönteni, hogy dulakodnak vagy évődnek megszaporáztuk. És amint közelebb értünk, nyilvánvalóvá lett. egy fiatal lány próbál szabadulni a mellett eluholó, szintén fiatal embertől, aki megpróbálja kivel a kezéből a telefont lökdösve egy szóval bántalmazza. Odalépünk hozzájuk és megkérdeztük, miben tudunk segíteni a lány, azonnal reagált. Nagyon köszönöm, ez a férfi itt követ. A volt barátom, színházban megyek a húgommal, de már a villamoson is követett, nem, nemhogy békén hiába kérem, hónapok óta szakítottunk, de zaklat azóta is. Eközben a férfi megpróbálta ismét kivenni a lány kezéből a telefont, épp az apámat hívom segítségét, magyarázta a lány nekünk, és mivel közéjük álltam a férfi engem is lökdösni kezdett. Ekkor, e ekkor kezdtem ten segítségét kiabálni, ismétlem zsúfolt volt a körút, sok ember jött elment, sőt még egy teljes és futócsapat is, számozott nezekben legalább 50 ember elhaladt mellettünk, de még sosem írtam itt a Facebookon egyetlen mondatot sem nagybetűvel, senki nem állt meg segíteni, pedig ordítottam. Talán nem látszottunk, talán nem is hallatszottunk. Talán mindenki azt gondolta, amit mindenki gondolni szokott, jobb ebből kimaradni. Az üzletben, amely előtt álltunk, az eladónő belülről fogta az ajtót, valószínűleg azért, hogyha vér folyik, ne fröccsenjen. Kedves vevőkre. Mivel a férfi nem hagyta abba a dulakodást, javasoltam, hogy meneküljünk be a boltba, de közben már hívtam a rendőrséget. Szerencsére be oda nem jött utánunk a bántalmazó három nő, a tök zsúfolt után hétköznap este egy világváros kellős közepén magára marad rendben van, ez így a kérdés költői a rendőrség kiél, de persze semmit nem tudtak tenni. Ezt ismerjük, a férfi harminc aláj mindössze 19 éves volt. A lányom lehetne a csávó azt hordította az arcuba, miközben lökdösött, hogy neked semmi közöd, megarát tévedett, igenis van közöm, ha valakit a szigorúan nem magánügy, az én ügyem mindannyian ügye. Most mintha valami történne a családon belül, párkapcsolaton belül erőszak megelőzésének ügyében a nők gyerekek biztonságának érdekében, derül, nem lehet eleget beszélni és cselekedni kell. Itt egy nagyon fontos cikk. Itt egy nagyon fontos cika, nem tehetsz róla, tehetsz ellene szerzőjétől mérő verától, ha egyet olvastok ebben a témában, legyen ez. Tökérthetően elmagyarázza, miért olyan életbevágó csatlakoznunk az isztambuli egyezményhez, az igazságügyminiszter Valga Judit konzultációt hirdetett, reméljük nem csupán propagandafogás. A szívemnek oly kedves a 9. keleti rádió, Rádió 9.hu, a kerületi civil hangja a legutóbbi műsorában arról beszélgettek a közszolgáltatóság időszakát idéző műsorkészítők, hogy miben tud segíteni az Bántalmazás megelőzésért, mert a 9. kelet új polgármestere barany Krisztina védet védett lakások kialakítása és a hozzájuk kapcsolódó segítő program mellett döntött, és további keletek városok csatlakozását várják a kezdeményezéshez. Itt hallgassátok meg, már csak azért is, hogy érezzétek, milyen az igazi közszolgálati média, Köszönet barna erre, és Ferencváros közösségi alapítvány írta rá Zsuzsa január 27-én és 21 óra 56 percor kezdett neki, hogy mikor tette le a tollat, hát ez egy hosszabb ír azt kérdezem önöktől, különös arra, hogy már 9 perce beszélgetnem kéne Rázszszsával, hogy mindaz figyelembe véve, amit hallottak, önök is egy ilyen veszekedésbe beavatkoztak volna-e, vagy sem? 061-877-0877. Igen, nem. várok 62 másodpercig, ha azalt nem telefonálnak, akkor nem várok tovább, mert Rázsuzsát nem akarom ilyen mértékben megvárakoztatni. Tehát el kéne kezdeni telefonálni, ha akarnak, ha nem, akkor én felajánlottam a lehetőséget, önök viszont nem éltek vele. 061-877 0877 tapasztolják azt, amit leért a körúton, önök közbeavatkoztak, volna-e vagy sem 061-877 0877 először 061-877 0877 másodszor Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Nem egyszer megtettem Oké, okay, köszönöm Van-e bárki más, aki válaszol igennel vagy nemmel? 061-877-0877 ön közbe avatkozott volna-e abban a leírásban való történetbe, amit egyébként az előbb felolvastam Rázsuzsa tollából. 061-877-0877 már a telefonszámát keresem, tehát olyan nagyon sok idő nincsen, eddig egy telefon futott be. Megvan a telefonszám, és utána már nem várok ezügyben telefont. Van-e bárki, aki megtisztel azzal, hogy mond igent vagy nemet? 061877, 0877, senki többet. Jó reggelt! Igen. Köszönöm. Más? Nyo. Hat ennyire volt időm. Electrical storm on the bathroom floor clutching the bowl. My blood was for the gags and other people's diseases. You're were a god. Igen. No. My My monstrous little memories. Hallo. Mia Válos. Remélem, igen. Az, hogy remélem, igen, az nem válasznál a reggulján. Beat, hatalag, Egyrészt azért késztem, mert felolvastam a teljes írást, most pedig valaki telefonál az újben, hogy, hogy ő beavatkozott volna, azt hallani fogod. Jó reggelt! Jó reggelt! A hallgatóknak. Akkor ezt is hallani? Jó, hát ne haragudjon, ennyi időm nincsen. Volt egy kérdés, ön egyébként közbeavatkozott volna, rázsosan lerakta a telefon, nem tudom miért. Lehet, hogy nem érti a helyzetet. Jó reggelt! Jó reggelt kér. nem! Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, igen köszönöm I had a sudden kívánok igen. Köszönöm. Négy ember mondta azt, hogy igen, egy pedig azt, hogy ő nem avatkozott volna. Közben felolvastam a teljes írásodat, és utána megkérdeztem az embereket, hogy abban a módon, amit te leírtál, ők mit cselekednének. Amikor én elolvastam azt, amit te írtál, akkor az első dolog, ami eszembe jutott, az első. Az az, hogy vajon hány olyan jelenetbe bukkalhattál volna az én, relatíve fiatalságomban, amikor te úgy érezted volna, hogy neked közbe kell avatkoznod, és ezen úgy elgondolkodtam. Milyen volt Én maga... A, a, milyen? Az, hogy a te viselkedésed nekem, hogy kellett volna erre gondoltam. Nem nem nem, nem, nem, nem, hanem, hogy mi történt volna. Arra kérlek téged, hogy magát a szituációt írjad le. Tehát akkor, amikor te közbeavatkoztál, az először is mire figyeltél fel, és mit érzékeltél ott a fiatalok, akinek együttes életkora 49 év volt, tehát ami ott volt a Kőrúton, és hol vagyunk a körúton pontosan? A Szent István körút és a Tátra utca sarkánálók uh -huh. este hétkor, hétköznap, viszonylag van, tehát nagyon sokan jönnek-mennek az utcán. Ez egy régi történet? Szert, figyelt, nem, nem, ez most január első napjában történt. Tehát 2020-ban. De egyébként, hagyd tegyem zárvájabb, hogy ez egyáltalán nem az első alkalom, nyilván nem írok le mindegyik ilyen alkalmat, tehát azért szerintem ez elég gyakori, és hogyha valaki rámegy a Facebook oldalra, de egyáltalán végig gondol, gondolja a saját életét. Szerintem sajnos ez nagyon általános, hogy valamilyen módon vagy belefutsz egy bántalmazásba, vagy te válsz, ha idézőjelbe csak egy kicsit, akár egy verbális agressziónak az áldozatává, akár valamilyen fizikai, mondjuk ha nem is éri el az ingesztőbét a körülötted lévőknek. Na de visszatérve a konkrét óra, tehát hogy, hogy én is siettem, mert belőle szerettem volna vacsorázni a barátszámmal, meg régen terveztük, de ezt nem lehet nem észrevenni, hogy valami történik itt két ember között, és hogy az egyiknek valószínűleg ez nem jó, és pláne azért, mert nekem is lányaim vannak, ahogy neked is lányod van, nagyon figyelek. Jó, de azt kérdezem, tőled, de figyelek, azt kérdezem, e, kérdezem tőled, nem ez következett be, de mi van akkor, hogyha egy ilyen szituációban azt mondja az, akit te bántalmazottnak látsz, vélsz, a kettő azonos vagy különbözik, hogy köszönöm szépen, nem tartok igényt a segítségére, de tényleg nagyon kedves. Mondjuk ez nem valószínű, hogy ilyen hosszan elhangzik, hiszen maga a szituáció így nem életszerű, de valamilyen módon szövegben és kézmozdulatokkal azt jelzi, hogy ura a helyzetnek még akkor is, hogy ez egyébként kívülről egy olyan benyomást kelt, mint ami Egyébben ő alul, alárendelt, ráadásul bántalmazott. Szerintem ez csak gyakori helyzet, János. Gondolj arra a nagyon egyszerű helyzetre, amit nekem is tanítottak általánosban, remélem a te gyerekednek már nem tanította ezt senki, hogy a nem tudom én melyik kisrác, az azért húzgálja a hajadat, meg azért fut neki teljes erőből a fejével a gyomrodnak, mert tetsz el neki. Tehát körülbelül itt kezdődik a szocializációja annak, hogy mit tekintünk bántalmazásnak, és szerintem ez az egyik kulcsa annak a helyzetnek, amit ma láthatunk. Én ebben nem, oldtárul, én ebben nem vitatkozom veled, de azt kérdezem tőled, hogy mi van akkor, hogyha bármennyire is furcsa, ugye van a vicc a szadistával és a mazohistával üs, nem? Hogy az illető azt mondja, hogy ez a mi kettőnk párkapcsolatának része, ez se valószínűleg ilyen módon fogja elmondani, hiszen ezek nem ilyen meg de nagyjából azt érzékelteti veled, hogy nix spárdon, kus a spárdon, tessék szíves lenni bennünket béké hagyni, ez a mi koreográfiánk, mi ennek megfelelően élünk, utána nagyon jó szexuális életet fogunk élni, ha ez nem zajlik, nem is lesz ilyen. Nem azt mondom, hogy ez történt, én valójában azt kérdezem, hogy az ember konkrétan te, hol húzza meg azt a határt, ahol azt mondja, nem az én történetem, de mégis az enyém. Nyilván ez egy nagyon rugalmas határ itt ebben a helyzetben az is egyértelmű volt, hogy ez a fiú, illetve hát férfi, mivel amit kiderült, hogy a 30 éves ö, lögdösi a lányt, másrészt pedig megpróbáltak kicsavarni a kezéből a mobiltelefonját. Én nem vagyok jogász, de akivel voltam, ő egyik Ez garázdaság. És aztán megpróbálta velem ugyanezt megcsinálni. Ez biztos, hogy a határ. De nyilván tök jó, hogyha még idáig sem jut el egy bántalmazásos helyzet. Az meg, mivel értek hozzá meg tök sokat gondolkodom rajta, mert szerintem ez egy valós veszély, nyilván a posztomból is ez derül ki, hogy az alap dolog lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeinket arra, hogy mi az, ami elfogadhatatlan, és mi az, ami elfogadható. Tehát, az, ha látod, hogy valaki az utcán egy másik embert zaklat, ütöget, lögdös megpróbálja elvenni a telefonját, az nem egy erkölcsi kérdés, hogy beavatkozom-e, vagy sem, vagy számomra nem, mert azt gondolom, hogy igenis be kell avatkozni. Tehát, hogy simán el és ugyanezt történt, történt volna természetesen, hogyha egy nő, nő bántalmaz egy férfit. Akkor is ez történt volna, persze, abszolút, abszolút. Itt arról szól, hogy nem bántad a másikat, pont. És, és hogy ez nem magánügy. És azt igen, sajnos ez a leggyakoribb, ez a leggyakoribb te is tudod valószínűleg a bántalmazásnál, hogy a bántalmazott fél maga, aki többnyire félelemből ne, nem meri azt mondani, hogy de hát ő engem rendszeresen zaklat vagy bánt, mert még inkább fél attól, hogy annak következménye lesz, magyarul még nagyobbat kap, vagy még többet kap, vagy még alattomosabban fogja a másik bántani. Tehát én azt gondolom, hogy na nagyon fontos közbeavatkozni, és hogy igenis meg lehet előzni egy nagyobb, vagy akár egy tragédiát is megállítani. Nagyon a, fontos a kollektív felelősség. Ami én kenyite. utaltam a, az én múltamban, azt én nem tagadom, De. hogy én arról nem gondolok ma pozitívat, és én azóta nagyon sokat tanultam, csak fogalmam sincs, hogyha akkor abba a közbeavatkozott volna bárki, miközben e, azok a személyek azokkal azóta is kapcsolatban vagyok, tehát egyetlen egy személyen nem szűnt meg a viszonyom az akkori lehetetlen magatartása miatt, amiben talán az ő lehetetlen magatartások is közrejátszott, de maradjunk abból, hogy csak én voltam lehetetlen. Tehát, hogy ha akkor valaki ott közbeavatkozik, akkor abból mi fakad, azt elképzelni sem tudom. Hát nyilván ez jól mutatja azt, jó, hogy ez jó, hogy te ilyen öre, vagy, és eljutottál odáig, hogy rálátsz az akkori viselkedésed elfogadhatatlanságára. Nagyon sokat elárul a korszellemből, meg a normákról, hogy mit tartottunk elfogadhatat, elfogadhatónak, meg elfogadhatatlannak. Ez, ez azért hál' Istennek változott az elmúlt, nem tudom, pár tíz évben talál, vagy legalább többet beszélünk róla. Bár a helyzet nagyon rossz szerintem még mindig de most elfelejtettem, hogy mi volt az eredeti kérdés. <gül> bocs. Nem, mert hát arról beszélgetünk, hogy, a, hogy maga a közbeavatkozás mit szült, tehát hogy az egyébként azon kívül, hogy azt a konkrét szituációt adott esetben megszakítja, egyben tud-e megoldása is lenne a szituációnak? Utóbbi valószínűleg nem, előbbi valószínűleg igen. Uh, igen, de azért én visszalésznék egyet, mert itt tényleg az a kérdés, hogy egyáltalán Neked kívülállóként van-e jogod beavatkozni adott esetben? Szerintem egy nyilvános helyen mindenképpen. Nem jogod, hanem kötelességed is. Én ezt mindig, mindig így gondolom. De ugyanezt merül fel, hogyha az netán a szomszédodban zajlik ez, és ezt te hallod, hogy akkor hívod-e a rendőrséget? Én kihívom. Én kihívom. Ugye, nem tudom, hogy ezt Tényleg a te hallgatói mit gondolnak, vagy egyáltalán... Lehet, azt meg tudom, hogy a társadalom általában mit hogy, hogy, mert ugye erre vannak felmérések, plusz rengeteg tragédia van. Tehát most hagyd ne kezdjem el sorolni, hogy valóban napi szinten jut egy-egy tragédia most már ebben az országban a nőkre, meg a gyerekekre. Tehát, hogy ezen biztos, hogy változtatni kell. Biztos, hogy nem csupán jogi eszközökkel lehet változtatni, de az az egyetlen kézzel fogható módja annak, hogy több védelmet kapjanak okay. azok, akik bajban e -e, e -e, Nem vitatkozom veled, de amit én a győri esetről például olvastam, abban vannak olyan nővédő szervezetek, amelyek meg vannak bizonyosodva arról, hogy ott a feleség, akinek a férje be volt börtönözve, de aki mégis lehetővé tette, hogy a gyerekek a szabadulása után nála aludjanak, valamilyen pszichikai hatás alatt volt, miközben egyébként az szakemberek nem mutatták ki. És akkor itt az ember meg és gondolkodik, hogy akkor neki egyébként ez ügyben pálcát kellett törnie a szakemberek véleménye fölött, és feltétlenül felelős után kell kiáltani, amiközben maga, mi történt, borzasztó, de azért az, hogy a felelősséget valakire egy ilyen történetben másodpercek alatt ráhúzzuk, azért abban a mai közhangulat élen jár, miközben maguk a szakmai anyagok ezt nem teszik ugyanilyen mértékben lehetővé. Hát, ha már egy őri gyilkosságnál tartunk, és sajnos minden tragédiánál Ugyanaz a forgatókönyv János minden szinten, és ez magának a bántalmazásnak a mechanizmusa, amivel szerintem iszonyú fontos lenne, hogyha gyakorlatilag idézőjelben az átlagember szintjén is legalább a nagy törvényszerűségekkel tisztában lennénk, mert akkor nem tesszük fel azt, és arról már nem is beszélek, hogy az igazság ügy különböző szakembereinek, vagy az a, a igazság szolgáltatás különböző szakembereinek, illetve hát nyilván, az ezzel foglalkozó szakembereknek, akik a gyermekvédelemben dolgoznak, meg a családsegítésben neki kutya kötelességük, pontosan átlátni, hogy milyen forgatókönyv szerint megy egy bántalmazás, mert a bántalmazásnak a forgatókönyve mindig ugyanaz. Az, akit bántanak, az baromira fél attól, hogy az, aki bántotta, az újra bántani fogja. Ha gyerekek is vannak a képben, akkor még jobban fél attól, hogy a gyerekeken fogja megbosszolni Ebben az egyszerben, győrben, ezt, valóban ez történt. Én, én ezt értem. Várj, engedd meg, hogy beférjem, mert hogy az nagyon fontos, hogy az, hogy az a nő nem merte azt mondani, hogy már pedig nem mennek oda a gyerekeim, abban nagyon nagy felelősségünk van mindannyiunknak. Jó, de ebben az történt, -e te azt mondod, hogy akik ennek az engedélyét kiállították, és előtte pszichológiai vizsgálatot is végeztek a férfin, azok tévedtek? Igen. A végeredmény tekintve már egyértelmű, hogy tévedtek, de hát amit ők igen. akkor tapasztaltak, akkor ők szakmailag ott a szófizika értelmében átlettek verve? Hát pont erről szól a bántalmazónak a lélektana, aminek szintén Dunát lehet rekeszteni a szakirodalmával. Tehát csak el kell olvasni, hogy, de egy könyvből is kiderül, hogy a bántalmazó az mindig így viselkedik. Tehát ő az, és hogyan jövünk arra hogyan rá, hogy a bántalmazó ember, egyszer csak túlélte túl azt, amiben szenvedett, és már nem bántalmazó. Hiszen ha ebből indulunk ki, akkor egy bántalmazó-bántalmazó marad az élete végéig. A bántalmazás az egy, az egy viselkedés függőség, ráadásul egy nagyon bonyolult viselkedés függőség, tehát ugyanúgy lehet függeni tőle, mint adott esetben az alkoholtól. Nem valószínű, hogy önmagától terápia nélkül tud ezen változtatni, nem tud rajta változtatni erre, nagyon komoly, nagyon komoly lelki segítség kell ahhoz, hogy, hogy te másképp tudj viselkedni helyzetekbe. A bántalmazó a birtokának tekinti azt, akit bántalmazni fog. Teljesen mindegy, hogy a másik, hogy viselkedik, Uh, és sajnos ezek, is, ezek ismétlődnek, tehát hogy lehet, hogy belekezd egy új kapcsolatba, ahol tényleg el, elhatározza. Tehát a szándékot azt nem érdemes megkérdőjelezni, hogy ő most teljesen másképp fog viselkedni. De mivel van egy mintája, amit követ, nagy valószínűséggel őt is bántalmazták, valószínűleg gyerekkorában. Tehát, hogy ez egy, ez egy ördögi spirál, és ennek, még egyszer mondom, van egy törvényszerűsége. És ezt a legfontosabb megérteni, mert hogyha ezt valaki érti, és a pszichológusoknak, és a szakembereknek, beleértve egy bírót is, meg az ügyészségen dolgozókat is, ezt egyszerűen tudnia kell, tehát azt, hogy ezt nem tanulják. Pont a győri gyilkosság kapcsán írtam le azt, hogy ha erről az igazságszolgáltatás szakemberei nem tanulnak, hogy milyen törvényszerűségei vannak egy bántalmazó viselkedésének, e aki már idézőjelbe bizonyított, tehát hogy ő már letette az asztalra azt, hogy ő bizony előveszi a kést meg használni fogja az öklét, hogy más te mondja, akkor azt tudnia kell, hogy ez meg fog ismétlődni. Ha elmegy egy X-éves terápiára, vagy ha azzal a férfivel a börtönben érdemben foglalkozott volna egy pszichológus, akkor nagy valószínűséggel ezt nyilván nagyon nehéz kijelenteni, de ez nem történhetett volna meg. Hát Tuti, hogy készült rá, Tuti, hogy elmondta volna. Ez egy dédelgetett terv volt, ez élete főműve volt. Végtelenül lesújtó, hogy ez megtörténhetett és ez nem kirívó eset. De te ez egy tankönyvi vagy... példa. Én, ezt, én ezt ebben a formában értem, de azt kérdezem, hogy te abban biztos vagy, hogy miközben te azt gondolt, hogy megtaláltad ezt a tankönyvi esetet, hogy ez tényleg az? Tehát te rendelkezel annyi részlettel, tudod azt, hogy evel a férfival hogyan bántak, vagy hogyan nem bántak a börtönben. Olvastad azokat a pszichológiai jelentéseket, amelyeket egyébként szakemberek készítettek, és amelyet egyébként végül is az a bíró, aki a szabadon bocsájtását lehetővé tette, olvasott? Hát ugye én nagyon sok mindent elolvastam róla, ami laikusként elolvasható természetesen, de nekem nem feladatom ebben felelősen ítéletet hozni, tehát hogy én gondolom... De mégis azok, a, a akarom, buddataid ítéletet tartalmazta. <coughs> mert átlagemberként emberként is azt gondolom, hogy illetve hát nem, nem én, én nem vagyok ebben át, átlagos, mert sajnos nagyon sokat tudok, mivel nagyon sok nővel van kapcsolatom, és mivel a családom, párkapcsolatom belüli erőszak, nők, gyerekek ellen az nagyon gyakori. Most hadd ne mondjak statisztikákat, de hát azért, de annyit azért, hogy, mondjak, hogy mondjuk minden harmadik nők biztos, hogy megtapasztalja élete során ezt. Már az, hogy valamilyen formában éri bántalmazás, ezek eu statisztikák, szerintem nálunk ennél rosszabb a helyzet, még nagyon-nagyon látencia, tehát, hogy Egyszerűen nem ismerik bevallani a nők, vagy visszakapcsolódva a beszélgetésünk elejére nem is ismerik fel, mert a magyar párkapcsolati kultúrába egy csomó bántalmazás belefér János. Egyébként oda-vissza, tehát a verbális erőszak azért nagyon erősen jelen van szerintem a kultúránkban, de hát ehhez csak ki kell nyitni bármelyik közösségi oldalt, hogy egyáltalán a közbeszédnek a stílusát megnézni, hogy mit engednek meg maguknak egymással szemben az emberek, de ezt a zárójába teszem, és inkább a rendszer szintű problémára mondanám azt, hogy hát nézzük, hogy mi az uralkodó hang, hang nem. Ez egy abúzív társadalom, milyenk szinte minden szinten megtörténik az, hogy a másikkal nem úgy bánunk, ahogyan ahogyan az humános lenne. Örülök, hogy hallottál a külszintén sajnálom az apropót. De hál' Istennek nem, nem lett semmi baj, és remélem nem is lesz. És remélem, hogy ez a Fiatal hölgy meg tudja oldani ezt a helyzetet az életében. Szívből kívánom neki. Nekik igazán igazán az lenne érdekes, ilyen. hogyha egyébként ez a beszélgetés innentől kezdve, azt egy, 1-2-3-4-esben folytatódhatna velük, kettőjükkel, veled és velem. De ennek kicsi a valószínűsége. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Minden jót, szép napot kívánok. Neked is boldog új évet. Rác Zsuzsát hallották, Hajdan volt kollégám a Magyar Rádióból. Rég voltán se volt, de igaz volt. Ha telefonálnak maradok, ha nem telefonálnak, akkor elmegyek. Ma 2020. január 30-a csütörtök van, a pontos idő 5 perccel múlott reggel 9 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és Fiala János 14 éven aluliaknak nem, felette is, csak igen korlátozott mértében is misora. Eléhetőségem 061-877-0877. Önökön múlik, hogy mennyi ideig tart a -e? kejfeje, Ancsi. Pikpak vége van, vagy nincs vége pikpak? 061-877-0877 Skeleton <Sessz> dream for free In the window a candle Sky. A jittery TV Glowing white like fire Nothing is for free A cold 0 6 87 nulla Telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak. 061-877-0877, elkezdődött a visszaszámolás, 9 óra 9 perc van 10.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 -77 -77 6 877 0877 másodszor. 06 877 Senki többet? Törö pont kukatsz gmail.com.